Псалом 26 Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався. І випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй немов вогнем моє нутро і моє серце, бо милість Твоя Перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними. Я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками не сідаю. В невинності я мию руки і навколо жартовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти Усі Твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави. Не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу. Спаси мене і зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах.